Коли черга дійшла до Олени, власне, він чомусь залишив її на самий кінець. Візник зробив рукою широкий жест в бік Олени і на велике здивування всіх пасажирів заявив, а цю панюсю я віз задарма. Олена до сліз зніяковіла таким нахабством. Кинула зухвалому візникові цілих два злотих, і утекла якнайскоріше від місця свого сорому. Така була неприємна ця історія для неї, що навіть не розповіла її Аркадієві. З часом? Боже, боже, що то час робить з людьми? Не раз у думках поверталась до цієї пригоди вже без почуття сорому, а навпаки з своєрідною жіночою гордістю. «Що ж, – думала при тому, – ми, жінки, любимо подобатись навіть тим, які нам не подобаються?» Сьогодні Олена має претензію і жаль, невідомо лише до кого, що так не по-господарському, так нерівномірно розміщена радість в житті людини. То густо, а то зовсім пусто. За життя Аркадія, коли в її розпорядженні були такі багаті запаси його любові, коли ближча і дальша родина Річинських цяцькалась з нею, бо потребувала його самого, тоді і сторонні люди з усіх боків обсипали її своєю прихильністю. Тепер, коли Аркадій осиротив її, а родина почала з проквола відступати від неї. Той сторонні, колись такі доброзичливі люди з медоносних бджілок перетворились на ос. Є на світі ще й Орест Білинський. Орест Білинський, часто думає Олена, йде в моїм житті окремою полосою. Він мені ні люди, ні родина, ні чужий. Він – Орест Білинський. Господи, чому воно так? Я нітрохи не змінилась до людей. Чому вони стали такими іншими до мене? Коли після смерті Аркадія люди перестали проявляти свою доброзичливість до Олени, на Гамана і Пасху тільки дехто за старою звичкою Надіслав кошечок солодким? Те саме можна сказати і про букети буску та черемги. То Олена була певна, що їхня байдужість, бодай, охоронить її від стороннього втручання в її вдовини життя. Просто перестануть цікавитись нею, як кожною іншою бідною вдовою священика. Так обив воно так. Позбавивши вдову Аркадія Річинського своєї доброзичливості, люди подвоїли до неї своє фальшиве співчуття, що нібито уповноважувало їх порпатись в її душі. Чи Олені заднім числом за те, що колись пані Річинський поводилось краще, ніж їм тепер? За прикладом, не доводиться далеко ходити. «Ось хоч би Оксана», Подруга Славина. Коли після довгої перерви з'явилась у Річинських, то Олена у своїй простодушності зразу подумала, що Оксана принесла якусь вісточку від Слави. Потім вирішила, що дівчина прийшла потішити, розрадити, зичливим словом матір своєї подруги. А виявилось, що ні одне, ні друге. Оксана прийшла щоб запустити жало в Олену. Не знайшла іншої новини для бідної матері, як та, що доктор Мажарин оженився. То, пані добродійка, ще не чули? Ціле місто гуде про це. Олені раптом заболіло в крижах. Хто дав право цій чужій дівчині шпигати її голками поперек? і хоч кожна згадка про славу – це чергова кровотеча олениного серця, бере себе мати в руки і відповідає з гідністю. Один лише Бог відає, скільки коштує їй це зусилля. В нас, панно Оксано, досить свого клопоту, тому чужі справи нас не дуже обходять. Пані Добродійка таке говорить – Ніби не знали, що Славка збиралась виходити заміж за доктора Мажарина. Мали побратись. І тут собі раптом чужі справи. Олену шокує самовпевнений, безапеляційний тон Оксани. Має рацію доктор Гук, що ті молоді стають неможливі. Проте Олена не дозволить собі, щоб та смаркуля... Бачила її виведено з рівноваги. «Мали побратись, скажете? Я про це нічого не знаю. Знаю, що любились і розійшлись, як багато інших до них і по них. Доктор Мажарин був вільний, то чому не мав би уженитись? Сьогодні шлюбна жінка умирає, і то чоловік не дочікується кінця жалоби і жениться вдруге». Доктор Мажарин був вільний, каже, ще раз і докінчує в думках. І тому такого кінця можна було й чекати. Так, то воно так. Але Олена якраз чекала іншого кінця. Мріяла потай, мріяла і молилася, молилася і мріяла, що одного дня з'являться обоїчко перед нею і поміж сліз, поцілунків, перепросин і запевнень, що більше такого не буде, попросять у матері благословення на нову дорогу життя. І воно б так і сталося, якби Мажарин був тим, за кого його Олена приймала. Не бідний він чоловік, а підленький. Олена нещадна у своєму усуді. І добре, що моя дитина не зв'язала своєї долі з таким. Незабаром після Оксани, наче сніг у Пилипівку являється Меланія Річинська, буцімто тільки для того, щоб почути спростування плітки, в яку вірити не хочеться. Як же це так, гелюню, яким чином на рани хреста дійшло до того, що мажарин покинув нашу славцю і одружився на якійсь багатій львівській міщанці? На кого поміняв він панну річинську? Якщо такий тихий, такий, все беріть тільки мене лишіть, мажарин, міг відчурбанити такий номер, то чого тоді сподіватись від інших? То чого тоді дивуватись пройди світові тихому? Та ще дідько його знає, чи він справді тихий? Хто пройди світ? Хто? Давно це Меланія підносила до небес свого квартиранта? Про котрого це ти тихого, Меласю? Ти ж казала, що то такий культурний пан, інспектор кооперативів, чи хто він там, чи же не його ти маєш на думці? Власне, його мала на думці Меланія. Тільки більшовицький агент – міг спромогтись на таку віроломність, оселитися в домі священика. Кілька днів тому його арештувала поліція. Робили обшук у його кімнаті. І тільки уявити собі – все в домі священика. І хто б сказав, що під овечою шкурою криється вовк. Такий делікатний, такий освічений, такий вихований і комуніст. Оці бездоганні манери ввели їх в оману. Комуніст Гелюню – справжнісінький комуніст. А орудував ножем і виделкою, як природжений аристократ? Я, знаєш, хотіла раз випробувати його і питаю, що пан воліли б завтра на обід, а була то якраз неділя? Різото чи штуфаду? Я тобі скажу. Це мій випробований спосіб перевіряти інтелігентність мужчин, які мені здаються підозрілими щодо свого походження. А той приспокійно відповідає, чуєш? Якщо різото, то тільки стелячих нирок. А взагалі волію штуфаду. Тільки прошу, каже, не давати багато часнику, бо маю ще бути в однім товаристві. Ох, якби я знала, що то за товариство. І що ти на це скажеш, Гелюню? Комуніст, а вмів розрізнити різото від штуфади. Добре, добре, каже Клавда, світ дійсно сходить на пси. А щодо нашої славуні, то скажу тобі, а ти хоч гнівась, хоч ні. Трохи і сама винна, що так вийшло». Олена забуває, що присягала собі нікому ніколи не давати втягнути себе у розмову про свою наймолодшу дитину. Славуня винна? Як же ти можеш таке говорити, Меляся? Чим же воно винне, біднятко? Ти не знаєш. Хоч правда, мама і жінка дізнаються останніми. А ти винна, дорога Гелюню що Славоня надто вільно поводилася з Мажариним, з яким, між нами кажучи, не була і заручена. Олена не береться заперечувати, бо гірше буде, коли виявиться, що мати не знала, що чинить її дочка. Пожовкла страху перед тим, що зараз звалиться на неї. Олена ледве дихає. «Наклеп, чи правда?» думає у відчаї, однаково боронитиму свою дитину. «Ти ж була на концерті Мединського, правда?» «Скажи сама, чи то пристойно, щоб дівчина цілий вечір трималась за руки з мужчиною, з яким офіціально не заручена?» «Скажу тобі правду, можеш ображатись на мене або ні?» «Я сама не знала, куди очі свої подіти». «А наш Нестор?» «Ти ж знаєш, що то за зіллячко, що я буду говорити?» Побачив таку вільність і собі схопив за руку невістку Ілаковичів. «Прилюдно, Галюню, прилюдно!» «Я думала, що Несторова вже тоді сконає на місці». «І то все, Мелясю?» Олені хочеться заплакати, від великого нервового напруження. Тільки гріха на її дитині, що трималася з коханим за руки. І за це ти готова її з болотом змішати. Ти суха, безсердечна жінко. А по-твоєму, то ніць? Якщо ти так вважаєш, то я перепрошую. Я що мені? Кожний хай дивиться на себе. Але знаєш, «І твої, і мої панни – річинські. І я не хотіла б, щоб плітки про твоїх дівчат падали і на моїх. От усе. Тим більше, що мені тепер особливо залежить на добрій репутації моїх дівчат. Особливо?» Меланія, велична і таємнича, чекає, що Олена стане її докладно випитувати, чому це особливо тепер, так дорожить вона доброю славою своїх дочок. Олена думає про інше. За життя Аркадія Меланія на кожному круті підкреслювала своє посвячення з Аркадієвою родиною. А тепер виходить, що вона мало що не соромиться цього споріднення. Я із-за життя Аркадія, як знаєш, і тепер ніколи нікому не нав'язую ні своєї особи, ні своїх дітей. Не вважаю, що Славу не допустилася смертельного гріха. Може, ти щось більше знаєш, то, прошу, можеш сказати. Я взагалі не знаю, про що тобі йдеться, що сталося, бо я нічого не розумію, не бачу нічого такого». Меланія починає плакати у батистову хусточку. Виявляється, що це сльози радості. Я не хотіла говорити, але хай уже там. Будеш першою, який я відкрию цей такий радісний, такий несподіваний для нашої родини секрет. Отже, Гелюню, щось таке виходить, що моя Аврельця скоро піде від мене. Як? Куди? Ще не може второпати Олена. До мужа, Гелюню, до мужа. Скоро будемо мати весілля. Аврельця виходить заміж. Оце-то новина. Олю, Нелю, Мариню, де ви там? Ходіть сюди, почуєте новину. Аврельця тітки Меланії виходить заміж. Мариня. Яка перша від цієї новини застигла з відкритим ротом, перша і пустила язик у хід. Хто наречений? Де познайомились? Скільки йому років? На приватній посаді чи державній? З якої родини? Кавалер чи вдівець? Меланія, ігноруючи всі запитання Марині, крізь зуби звертається просто до Олени. Відколи це у вас заведено, щоб служба втручалась у розмови? Щось не пригадую собі, щоб за Аркадія водилось таке. Не встигла Олена оборонити Марині і свій власний авторитет? Як валився в кімнату, як, звичайно, підхмелений стрійко Нестор. «А, кого я бачу?» Присмоктався до руки Меланії. «Мої поздоровлення!» Мої найщиріші поздоровлення. Ц, я нічого не казав. Мовчу, пане Добродію, мовчу. Можеш не мовчати. Я вже сказала Гелі. О, то чудово. То ще раз поздоровляю, пане Добродію. Тоді я скажу, дорога Мелясю, що я той. Щойно розійшовся з твоїм майбутнім взятим а моїм майбутнім, як його, племінником. Випили, ну, випили, пане Добродію, з такої оказії. Гелюню, тобі казала Меляса, що не казала? То ти ще не знаєш, що нарешті будемо мати у своїй родині прямого нащадка великого гетьмана. Несторе, ти вже зовсім втратив голову. Як то, пане Добродію, Втратив голову. Я, може, сказав щось недоречне? Недоречний Аврельці пан полковник Василь Іванович. Так, Мелясю, Походить з гетьманського роду Дорошенків, пане Добродію. То він росіянин? Живо зацікавилась Олена. Може, випадково наречений Аврельці знатиме, «Що сталося з тим полковником, що в 14 році пив чай на веранді у них на приходстві і співав «Вечерній звон»?» Там той теж казав звати себе по імені і по батькові. «Чого зразу Москаль?» «Де ти чула, щоб Москаль називався на Енко?» Накинулась на Олену мокрим рядном Меланія. Бушувала в ще злість на дівку, яке її собаче діло скільки років полковнику. Він з Великої України злагіднював задерикуватий тон Меланії п'яний Нестор, який взагалі був прихильний до Аркадієвої жінки. З Придніпрянської України, Гелюню, нашої батьківщини, пане Добродію, там прийнято називати по імені і батькові. Мені, наприклад, подобається цей звичай, так би мовити, народний, пане Добродію, то ми тут під впливом польської культури навчилися «пше пані, пше пані», а сам пан Дорошенко – полковник, син генерала, пане Добродію. Всі петлюрівські емігранти або князі, або генерали – а в крайньому разі – полковники, і всі вони полишили маєтки на тому боці, сказала Ольга до Нелі так, аби не почула тітка Меланія. Тіточка становилась попросту несмачна своєю бундючністю. – А скільки йому років, коли він ще за петлюри був полковником? – наївно спитала Неля, не думаючи вразити тітки Меланії. Та тітка Меланія того дня була надто вразливою. Запам'ятай собі, Нелюню, що мужчина має стільки, скільки почуває, а пан Дорошенко почуває себе ще ого-го. Він дійсно, пане Добродію, ще ого-го. Давай, Гелюню, може в тебе щось там знайдеться, то вип'ємо за щастя молодих, пане Добродію. Гаудеамус ігітур, ювенес дум сумус. Радуймось, поки молоді. Вип'ємо, пане Добродію, вип'ємо за щастя молодих. Це, перш за все, за ті маєтки над Дніпром. Це, по-друге, бо я ще не сказав Гелюню, що пан Дорошенко, крім того, що полковник, ще й дідич, «Чи то пак поміщик, пане Добродію?» «Ех!» хвацько взявся за потилицю, Ніби замірявся пуститись навприсядки. «Як відберемо землі від більшовиків, Тоді, пане Добродію, Повеселимося у маєтку Василя Івановича. Мелясю, ви собі уявляєте, пане Добродію? На тройках з хутора до хутора, На млинці». «З кав'яром, на пампушки з українським борщем!» да тройка, сніг пушистий, ноч морозна, як ругом. Олена знайшла пляшку перцівки, яку приховала ще з весілля Катерини. Думала розпечатати на весіллі Славуні. Не довелося розпити її за щастя рідної дитини то Олена офірує її за щастя дочки Михайла. За Меланину лише не пила б. Олена, яка по смерті Аркадія навчилась надавати вагу достаткам, обережно спитала щемною інтонацією. «А з чого будуть шити молодята по шлюбі? Мені здається, що петлюрівські полковники не отримують пенсії». Меланія і цим разом захистила майбутнього зятя. А на що пенсія молодому здоровому мужчині? Це по-перше, по-друге, вже все обговорено і вирішено: дотепер пан Дорошенко працював художником. Тобто, художньо розмальовував церкви, реставрував образи, але тепер має намір зайнятись чимось. «Серйознішим? Хоче відкрити на поділлі українську фарб'ярню, чи, як він каже, красильню?» «Я тобі кажу, Гелюню, він усіх нас вчить тепер правильно говорити по-українськи. Так смішно!» «Такий амбітний, кажу тобі, спішить, щоб до весілля пустити фабрику в рух. Каже, що не хоче, щоб пізніше говорили». «А ти знаєш, які наші галичани?» «Що він побудував фабрику за віно, чи то придане, треба сказати, за придане жінки?» «Хоч не без того, щоб Аврельця щось не дістала з дому». «Певно, голубосу я її з хати не випущу, але він має свої амбіції, а я не перечу, Гелюню, не перечу» бо то добре, коли мужчина ще не втратив амбіцію. Це не те, що той пройди світ тихий. Полковник відразу показав нам свій родовід. Має намальоване таке гінекологічне дерево. Не гінекологічне, а генеалогічне, реготався до сліз Нестор. Я, швагре, латини не вивчала. Зрештою, ви всі знаєте, про що мені йдеться. Таке дерево, з якого видно, що він дійсно походить з гетьманського роду. Це не те, щоб мені хтось там сказав, а сама я на власні очі бачила те дерево. Якщо він такий маляр, як тіточка говорить, то може і цілий ліс намалювати, а не лише одне дерево. Озвалася Ольга, навіть не здогадуючись, як глибоко вона вразила тітку. Правда, Меланія стрималась, але червоні лапчасті плями на шиї свідчили про те, що всередині у неї все кипить, проте, пам'ятаючи, либонь, що вона в недалекому майбутньому теща гетьманського нащадка обмежилась лише короткою реплікою. Заздрість завжди злостива. Аби вдруге не вразити тітки, Ольга відвернула лице від неї. Стільки було написано на ньому глуму і співчуття. Правильно, рявкнув знічев'я Нестор, якому перцівка повернула попереднє охмеління. Правильно, українська фаб'ярня – та хай і буде написане «фарб'ярня», а не якась там красильня. Я проти більшовицьких українських словечок, проти пане Добродію і баста. Нам, українцям, пане Добродію, треба прибирати все до своїх рук. Добре робить Василь Іванович. Українська фарб'ярня, але тільки фарб'ярня. Я хотів би спитати... «Пане Добродію, чому дотепер нема в нашому українського похоронного закладу? Український і польський цвинтар – то є. А чому, пане Добродію, лях має доробляти з на наших українських небіжчиках? Хіба вони за життя були меншими патріотами, ніж ми? Чому, перепрошую панне, «Ми всі тут дорослі?» «Наймолодшої, слава Богу, нема серед нас?» Так нетактовно згадав неприсутню славу. «Чому, – питаю, – навіть у Львові немає українського бардачка з українською вивіскою? Чому українські холостяки, як говорить Василь Іванович, не кавалери, а саме холостяки, мають набивати кишені польських і єврейських бандерж. Добре, говорить Славко, з ним я згодний на сто процентів, пане Добродію. Доки немає українського кабаре, національно свідомої проститутки, доти ми не доросли до державної нації. І хай нас доти копають і плюють нам у пику різні шляхтечі ляшки. Несторе, заскиглила Олена, хоч рахувався з тим, що дівчата слухають. Не звертайте уваги на нього, виручила Олену Меланія, пхнувши енергійним рухом Нестора на диван. Він уже готовий. Не треба було йому ще тієї перцівки давати, та пропало. Я ще хочу сказати, повернулась вона до такої милої її серцю теми, що мій майбутній зять «Обіцяє і Марусю забрати до себе, бо молоді!» «Ти питала Гелюню, на які кошти вони житимуть?» «Зараз по шлюбі виїдуть!» «Куди? У маєтки молодого під Києвом?» Спросоння вигукнув Нестор. «А то, щоб мене не забули!» Ноч морозна, як кругом. «Маруся дістане роботу на фабриці!» Ні, ні-ні, не фізично, теж щось. Буде там рахівником чи бухгалтером? Адже панна закінчила гімназію. А потім закашлялась Меланія. Як у Гаврельці буде маленьке? Бо Василь Іванович побожна людина. Не з тих сучасних фіфаків, що дивляться на благословенство Боже, як на катастрофу. То Маруся, а як же? Допомагала б їй коло дитинки. А пізніше? Все, все вже домовлено. Малого я заберу до себе. А для Марусі пан полковник теж має кавалера. Браво, бравіссімо! Знову зірвався Нестор, про якого всі думали, що він уже заснув. Але, Малясю, але... «Що отець Голубінка на це?» Такої нетактовності не могла вже знести Меланія. Забувши, чия вона теща в найближчому майбутньому, обізвала Нестора Мургою, хамом та свинею і заявила, що вона не може далі залишатися з ним під одною стелею. Розюшена, вибігла з хати, а Нестор, розуміється за нею, бо хоч і п'яний, та все ж таки не дурень псувати добрі взаємини з представником гетьманського роду, а може і претендентом на булаву, пане Добродію.